И пишеше на земята. Неделна беседа, държана от учителя на 22 февруари 1925 година. И пак се наведе долу и пишеше на земята. Йоана 8 глава, 6 стих. Съвременният културен свят или културните хора на 20 век, желаят всичко да им е понятно. Някой даже мислят, че всичко знаят. Ако попитате видните богословци да ви кажат нещо за Бога, те ще ви говорят за тайните на Бога. В колко лица е Той, как е станало изкупването на човечеството, как е слязъл Христос на земята и ред други философски работи може да ви говорят, но я ги попитайте, какво е писал Христос на земята, не знаят. Единственият отговор, който ще ви дадат, е, че това не влиза в плана на спасението. Следователно, за него не трябва да се говори. И действително, Христос е написал свещени думи, които не могат да се вместят в тази книга, която са ни оставили пророците, защото ще да се опоручат. Пишеше той дълго време на земята и изтриваше написаното. Работата е, че това което е написал Христос на земята, е накарал всички от грешници, праведници, фарисеи и садокеи да излязат навън през храма и да оставят жената сама. И като си подигна Христос главата и погледна, нямаше никой храма. Може да ме запитате, що ни интересува нас това, какво ставало преди 2000 години? Тази жена била заведена при Христа и го запитали дали трябва да я съдят или да я простят, защото според Моисеевия закон трябвало да й се наложи смъртно наказание. За какво? че престъпила закона, а трябвало да се поддържа моралът. Чудно е как именно иде той раздвояване. Моисей пише в закона си не уби, а при това в наказателния закон за морала у нези, които прилагат Моисеевия закон, подразбират, че трябва да убият една грешница. Уби, това е човешкото. Не уби, това е божественото. Вземете кое и да е дете и му дайте една куква, или какъвто и да е предмет. То ще я сруши, на парчета ще я направи. Дайте му една книга, то ще я вземе и колкото свещена да бъде тя. Ще я скъса, ще я направи на парчета, ще я зацапа. За него тази книга не струва нищо. То ще я скъса и ще ви каже, дайте ми друго нещо. И най-после, акото запитате този многоучен философ, вашия любезен, този, когато вие наричате вашето ангелче, какво научи? То е научило само едно нещо – да тегли и да дере. Вие ще кажете – това е с малките деца, ние сме възрастни. Питам – хубаво, вие като сте възрастни, какво сте научили? Може да кажете, че сте научили много работи. Много работи сте научили, но същественото в живота не сте научили. Най-същественото в живота не е научено, а което и същественото. Философите още не могат да си дадат отговор. Съвременните хора се запитват за несъществени работи. Безконечна ли е Вселената или е конечна? Безгранична ли е или е гранична? И съвременните изследователи казват, че дошли до заключение, че Вселената е гранична и конечна и твърдят, че няма друг свят, понеже Вселената е конечна. Но трябва да знаете, че конечните неща са сянка на безконечните. Тъмнината е сянка на светлината. Всеки от вас може да създаде тъмнина. Тъмнината е конечна, а светлината е безконечна. Нищо повече. И всеки от вас може да направи една къща така, че да не влиза светлина, значи да я ограничи от светлината. Следователно, тъмнината е конечна, а светлината Безконечна. Вие не можете да я ограничите. Вие не можете да затворите вашата къща, да не излиза от нея светлината. Тя все ще се изтича, ще излиза навън. И тъй. Материалният свят е конечен, както и тялото е конечно. Но аз казвам, тази вселена която вие си представяте, може да се увеличава и смалява. Сега ние можем да ви дадем друга философия, да ви кажем, според окултната философия, как се определят границите на Вселената. Вселената не е малка. Казват, че радиусът на тази Вселена е 100 милиона слънчеви години. Можете да си направите едно изчисление. Щом светлината изминава 300 000 км в една секунда, колко милиона километри ще измине тя за една година? Това число, което ще се получи, се нарича една светлинна година. Значи, такива 100 милиона години се изискват за да мине светлината от единия край на Вселената до другия. Тогава някой питат, ами зад нея какво има? В този именно въпрос, който не знаете, седи хубавото. Зад Вселената има друг вид светове. Но в това незнание има красота. Има незнание, което човешкият ум не може да обхване. Ние, съвременните хора, мислим, че нашите очи са съвършени, че знаем всичко, каквото виждаме. Не. Даже в музикално отношение, в зрително отношение, ние още не можем да схванем различните тонове и различните цветове. Когато и да запитате днес, ще ви каже, че дъгата има само седем цвята. Не е вярно това. Дъгата има повече от 7 цвята. За сега обаче са само седем. Има животни, които схващат само три цвята. Други, които схващат само 4 цвята а хората са дошли до положение да схващат седемте цвята. Когато и да питате, ще ви каже, че дъгата има седем цвята. Трите, от които са основни, а четирите, производни, т.е. допълнителни. Това е в обикновената наука, в конечната наука. В необикновената в безконечната наука краските са безконечни, т.е. трептенията, които образуват тези краски, нямат граници. Тогава питам, как бихте се обяснили движението на материята, ако някой математик би казал, че онази първоначална сила, която е създала всичко света, се движи така бързо, че едновременно се намира във всички свои части. Значи, в една секунда тя изминава целия свят и се намира във всяка една частица на материята. Мнозина от слушателите кашлят. Е, разбира се, че ще кашляте. Не само вие тук, но всички на общо основание ще кашлят. Защо кашлят? Когато хората не могат да разрешат, един философски въпрос всякога кашлят. Когато някой дължи някому, кредиторът дохожда да си получи дълга. Какво прави длъжникът Почества се, покашля се, казва хм и най-после отлага. Но с кашлицата не се разрешават въпросите. Що е кашлицата? Кашницата е простуда. А що е простудата? Простудата показва, че организмът е изгубил своята първоначална жизнена сила или е изгубил трептенията, при които здравето може да се прояви. Следователно, подигнете вашата мисъл към Бога, свържете се с Него и кашницата ви ще спре, ще изчезне. Заповядайте на кашлицата си да спре. Ще кажете? Е, ще повикаме някой лекар. Не. В света има само един лекар. Всички други лекари са асистенти на този велик лекар. Те трябва да слушат неговия глас. И аз разбирам, че в света има само един проповедник. Всички други проповедници трябва да слушат неговия глас. Всички хора говорят с асистента на този проповедник. В света има само един свещеник. Всички други свещеници са само асистенти на този велик свещеник. В света има само един владика. Всички други владици са асистенти на този велик владика. В света има само един патриарх. Всички други патриарци са асистенти на този велик патриарх. В света има само един мадрец. Всички други мъдреци са асистенти на този велик мадрец. И всички трябва да изпълнят добре своята длъжност. Сега, нека допуснем, че това са общи фрази, които имат отношение към нас. Всеки от вас трябва да се интересува за себе си. Няма нищо по-велико от това човек да реши задачата на своята душа, задачата на своя живот. Това е най-великото. Човек, който може да разреши задачата, смисъла на своя живот, той разрешава смисъла на целия космос за себе си. Нищо повече. Някой питат, какво нещо е човекът? Това е един велик въпрос. Ще те питат някои, какво мислиш. Ще се наведеш долу към земята и ще пишеш. Какво е чел Христос? Той разгръщал великата книга на живота и прашинките, които намирал там, увеличил. В тях намерил причините. Защо тази жена е загрешила и защо е доведена пред него? След това той намерил начин, метод, как тази жена да поправи своята погрешка. Как ще може да я поправи? По божествен начин, а не по човешки начин. Е, питам, в съвременния културен свят, когато хванат една такава жена в престъпление, как ще я съдят? Ние трябва да отговорим по същия начин. Който е безгрешен, нека хвърли камък върху нея. Има ли безгрешен човек на земята? Такъв човек няма. Следователно, никой няма право да убива, защото който убива, законът засяга и него. Ще кажете, това засяга само външния свят, а нас, праведните, не засяга. Правдата не е монопол. Сега можеш да бъдеш праведен, а след една минута или след една секунда можеш да изгубиш тази правда. Правдата трябва да се възстановява всеки момент, защото всякога можем да я загубим. Казват Ама нали Бог оправдава хората? Да, Бог оправдава хората. Но да притежаваш правдата, то е друго нещо. Правдата е качество на духа. Правдата е нещо вътрешно. Тя е един вътрешен процес в човека. Да бъдеш справедлив, значи да знаеш как да поступиш при всяка твоя мисъл, при всяко твое чувство, при всяко твое действие. Да бъдеш справедлив значи да знаеш как да поступиш като мислещо същество, като разумен културен човек. Ами, че ти един ден ще дойдеш в съприкосновение с други културни същества, няма да бъдеш както сега. Някой казват че бялото братство е в България. Голяма чест е направил това на България, ако мислите, че то е тук. Всемирното бяло братство не може да избере един такъв малък народ за свое седалище. То не е избрало нито Англия, нито Франция, нито Германия, нито Русия. Другъде си има свое седалище. Единственото нещо, което сега съществува в света, то е всемирното бяло братство. Всички други хора, писатели, свещеници, проповедници, философи, всички те са служители на бялото братство. И културата, правдивостта в света се потикват все от тяхната мощна сила от техния мощен дух. Когато Христос дойде на земята, тия велики бели братия изпратиха от небето един полк ангели, служители техни, да пеят. След тях дойдоха тия трима мъдреци, адепти от изток, да се поклонят на Христа. И те бяха техни служители. И някои казват, бялото братство в България не вирее. Българите трябва да знаят, че свободата им е дадена от бялото братство. И ако се грешат, белите братя ще се разправят с тях. Няма народ, с който те да не могат да се разправят. Нека запомнят това нещо всички. Това трябва да се отпечати в умовете ви. Бялото братство не е нещо видимо. То не е секта, не е църква. То е нещо живо, извън тези покварени условия, в които живеят хората. Тъй както живеят хората сега, това, което имаме, това не е братство. В една от миналите си беседи, аз определих брат е онзи, който от излизането си от Бога, до връщането си при Бога, през всичките съществувания ти е бил брат. Брат ти е този, който през всичките условия на живота си е бил готов да се жертва за тебе. Брат е този, който те е обичал както себе си. И всичко това го прави не по насилие, но с великото съзнание на онзи Божествен Дух, който живее в душата му. И ако в синца имате такъв идеал, вие само тогава ще бъдете ученици и служители на това велико съмирно братство. Сега някои казват «Ние можем да ви изпъдим от България». Ако е въпрос за изпъждане, питам «Кого ще изпъдите?» Тази земя не е българска. Тя е на Господа. Земята на англичаните не е английска. Тя е на Господа. Под найем, под аренда е дадена тя. И тъй Навел се е сега Христос и пише на земята. Пише Той за всички, пише за тия престъпления, които сега се вършат в света. Пише Той по какъв начин може да се оправи човечеството. И всички вие искате да знаете по какъв начин може да се оправи човечеството. Само по един начин може. Всички тия братия, които работят, те са от седем иерархии, от седем категории. Едни от тях принадлежат на любовта. Наричат се братя на любовта. Други от тях принадлежат на мъдростта. Наричат се братя на мъдростта. Те поддържат науката и изкуството, носят знание на човечеството. Трети от тях се наричат братя на истината. Те внасят свобода в човешките умове и сърца. Внасят свобода в техните мисли и чувства. Те внасят унази свобода, която прави човешкият дух, Човешката душа, човешкият ум и човешкото сърце напълно свободни, свободни в пълната смисъл на думата. Други се наричат братя на справедливостта, които носят правда на човечеството и които се разправят с онези невидими блага, от които съвременните хора имат нужда. Други братя се наричат братя на добродетелта. Други се наричат братя на красотата. И най-после идват последните, които се казват еховисти. Това не са същинските имена на тия братя. Аз не мога да ги произнеса, защото те са свещени. Всички тия братия не са така обикновени, не мислете. Всеки един от тях може да дигне земята на ръката си и да я хвърли в пространството като една топка. Такова знание има те. Те могат да дигнат земята с ръката си, защото за тях седи нещо още по-мощно, на което те са служители. И когато някои мислят, че могат да се разправят с тези братя, това показва, че те не разбират онзи дълбок смисъл, който се съдържа в понятието бял брат. Когато един от тези братя се явил на Моисей в огнения пламък, казал му: Изуй обущата си, защото мястото, на което седиш е свято. Когато Христос се да наведе на земята, Той призова тези братя. Вие ще кажете, Христос беше Господ. Да, но когато Христос слезе на земята, той остави всичката си сила и слава на тия братя. а сам слезе като слуга да покаже на хората как трябва да живеят. Сега, като се говори за изстрешливостта на Христа, има едно предание, доколко е вярно, не се знае, според което вечерта когато Христос бил заведен на изпит в преторията, римските волници му се подигравали и му ударили 80 хиляди удари. След това му дадоха да носи кръста си до голгота, който той не можа да изнесе, а остави на половината път, като поиска някой да му помогне. Кой от вас би имал силата да издържи толкова удари? Кой от вас би имал силата след тия удари да изнесе своя кръст поне до половината път? Това може да направи само човекът на търпението. От тия удари Христос изчислил доколко тогавашното човечество е било възвишено и благородно. И тия благородни хора са подигравали с един човек като Христа. Питам, Христос в днешния свят на по-голямо почитание ли е? Вие, служителите Христови, Неговите ученици, които го обичате сега, които говорите, че Той е Бог, че Той е Син Божий, че Той е човекът на любовта, изпълнили ли сте Неговия закон? Не говоря за закона на обществото, но за закона на любовта. Показали ли сте любовта си към своите братя на земята? Знаете ли колко бедни, колко страдощи искат любов от нас, всяка една бедна вдовица, всеки един страдощ, всеко едно обесърчено сираче искат да чуят поне една сладка дума. Искат да им кажеш, че има условия за тяхното спасение от положението им още сега, а не за в бъдеще. Защото животът е сега, когато Христос се наведе долу и пишеше, той подкрепи една паднала жена и я попита Не те ли осъди никои? Никой, Господи! Нито аз те осъждам! Иди и не греши повече! Не следвай греха! От какво произлиза грехът? Защо грешат жените? От слабост. Защо грешат мъжете? От слабост. Това е възпитание. В съвременния свят има едно противоречие. Всички казват, не може без грях, не може без лъжа. Как така не може без лъжа? Какво добро е внесла лъж лъжата в света? Какво добро е внесъл грехът в света? Но, казва някой, че ако излъже, няма да изгуби имането си. Питам, кой е спечелил своето имане чрез лъжа? Не изгубва ли човек чрез лъжа всичкото свое имане? Ние засягаме принципално въпроса. Аз не говоря за тази обикновена, площадна лъжа, но има една принципална лъжа, за която се съди човек, а именно за лъжливите ни отношения към Бога. Отношенията ни към Бога трябва да бъдат верни и истини. И ако ние имахме това широко сърце, каквото Христос имал, щяхме да разберем в какво седят тия верни и истинни отношения към Бога. Нима мислите, че много от вашите мисли, които имате, не са от тия лъжливите, от тия, които ви забуждават. Много от нашите фарисеи и садокеи ни донасят такива мисли и ни казват «Ти си учител, хвърли тия мисли за Бога навън». Тогава вие казвате. Това е писано според Моисеевия закон. Съвременните християни казват, като не може човек да живее по Бога, Нека поне удари на широко. Защо? Защото съгреших, напих се. Че какво това? Може да си се напил един път, но повече не пи. Започни с мисълта, че няма да пиеш година, две, десет. Дръж тази мисъл постоянно в главата си докато най-после станеш господар на онзи вътрешен недък, който те мъчи. Станеш ли господар на своя недък, това е, което те похвалява пред тия твои братия. Всеки недък, който имаме, е грях. Този именно грях, който седи в тебе, те ограничава. Ти ще се покажеш на света, че съзнаваш какво зад Тебе седи една реалност, зад която се крие Бог и че Ти имаш сила да се поправиш, да надделееш този надълък. Религиозните хора казват, само Христос може да ни помогне, само Христос може да ни спаси, Затова ние ще седим и ще го чакаме. Ами, че какво ви е донесло това чакане от 2000 години? За пример, ти си един грешник. Отчаял си се, обесърчил си се. Нещо отвътре ти казва, че от тебе човек няма да стане. Христос ти казва, стани! В това време именно Христос пише вътре в тебе. Какво пише? Разгледали ли сте тия думи? Ако бихте могли да разгледате, да прочетете тия думи, те биха хвърлили такава светлина върху вас, че умът ви ще просветне, ще се изпълни с необикновена светлина, душата ви ще се изпълни с необикновена радост и вие щяхте да разберете дълбокия смисъл на това, който Христос е писал. Не само е писал Той, но и мислил. И не само тогава е писал Христос, но и сега го виждаме често, често, че пише. Аз го виждам да пише на земята все същия стих. Ще кажете, какво пише Той? Когато слънцето изгрява сутрин, какво пише то? Били ли сте на изгрев? Виждали ли сте какво пише слънцето? Ще кажете. А, това е идеопоклонство. Ние не искаме да ходим на изгрев. Хубаво. На обед по него гледайте. Какво иска да ни каже слънцето, като изпраща своята светлина всеки ден? После аз ви запитвам друг съществен въпрос. Защо трябва да ядете? Казвате. Е, трябва да се живее. Не може ли човек без ядене? Заключението, което можем да изведем от сегашното си състояние, е, че не можем без ядене. Може ли вие да обясните какво значи яденето? Пиенето на вода, мисленето, чувстването и действието. Това са все формули, които трябва да се преведат и осмислят. Какво значи яденето? Когато един човек осмисли яденето, той ще разбере основния закон, който е вложен в него. Приядането важно е това, че ти трябва да имаш 32 зъба и да дъвчиш. Ами ако съществуваше в света един закон, според който всеки който яде да се накаже със смъртно наказание, какво бихте казали? Ами, че и в тази жена имаше едно подобно желание, каквото е желанието на хората да ядат. У нея имаше едно желание да заяви своята любов, да си има един мъж, както и всички други жени, да си роди едно дете, тя имаше едно желание в себе си, турено и от природата, но и желание беше изопачено. Заради това и желание искаха да я убият. Сега, ако бихте турили този закон за смъртното наказание и при случая, когато някой човек прияде, вие трябва да кажете, Учителю Благи, ние намерихме един човек, който е приял, а според Моисеевия закон се казва, че всеки такъв човек трябва да се убие с камъни. Ти какво ще кажеш? Христос казва, този от вас, който не е прияждал, нека хвърли камък върху него. Питам, има ли смисъл да се накаже такова едно престъпление със смърт? Не. Христос даде на тази жена нещо ценно. Той каза, иди и възлюби Господа. Христос не й каза точно тия думи, но я попита. Осъдил ли те някой жено? Никой, Господи, нито аз те осъждам. Иди и не съгрешавай повече. Христос разбираше великия закон. Знаеше къде са спънките на тази жена. Затова и каза: Иди и възлюби Господа. Ще каже някой: Това не е ли насърчение на греха? Не. Той каза: Иди и не съгрешавай повече. То значи, иди. И възлюби Господа. И ако съвременните хора правят престъпления в какво и да е направление, то е защото нямат любов. Тяхната любов е конечна, гранична. Не е унази любов, на която можеш да разчиташ. На какво мя за човешката любов? Влезеш в една гостилница, портмонето ти е пълно с английски звонкови. Ти влизаш, стоиш прав, но веднага всички келнери, като те видят, растичат се наоколо, взимат ти шапката, дрехата, закачват ги, услужват ти и ти даваш на този, на онзи подарък, отличен човек си за тях. И ти казваш, много хубава гостилница. Такава е сегашната култура на любовта. Но я влез в тази гостилница с скъсани дрехи, без пет пари в джоба си и виж как ще те посрещнат. Опитай се само два пъти да влезеш. Тогава питам те, тебе ли посрещат или парите ти? Парите ти, разбира се. Ти си учен човек. Свършил си два факултета финансист и философ си, или бактериолог и геолог, или пък си някакъв химик. Всички те посрещат добре. Снимат ти пълтото, треперят за тебе. Отличен човек си, но утре почне да отслабва нервната ти система, паметта ти се губи. Умът ти не е толкова ясен и ти казваш. Напуснаха ме хората. Кого напущат? Пълтото ти. Добре, друг случай. Ти си благочестив човек, лекар си. Можеш да лекуваш всички болести. Отваряш очи, слепи прогледват. Лекуваш сърцебиене, коремоболие и ред други болести. Всички казват, този е свят човек. Почитан си, всички ти снимат пълтото, уважавате. те. Във всяка къща ще има караница за тебе, къде да отидеш. Но тази твоя дарба се прекратява, не може да лекуваш повече. Не само, че не можеш да лекуваш, но всички казват, тогава не искаме вече. Питам, къде остана почитанието на хората, къде е човекът, знанието ли, в неговата видима добротали, в парите ли. Истинският човек е онзи, който решава правилно великите задачи на Земята. Аз наричам лекар. Който може да лекува себе си. Аз наричам учен човек онзи, който може да учи себе си. Този човек няма само да учи, но и ще слуша своя учител, ще възприема светлината. Знаете ли какво е изкуството на светлината? Той е качество. Всички наши клетки, които се считат толкова невежи, имат едно изкуство, което ние не знаем. Те знаят да тъкат плат от светлината. Питам, ако аз извядя един такъв плат и от светлинните лъчи, какво ще кажете вие? Ако ви кажа, ето един слънчев плат. Знаете ли никакво ще мязате? Ще ви приведа един разказ, предаден в разни анекдоти. Един от древните велики хора, виден богаташ, искал да има една дреха, която така да се изтече, че да не е пипната от човешка ръка май после той казва: Давам голямо богатство на този, който може да изтече тази дреха, без да пипнат ръцете му нещо върху нея. Явяват се двамата, качи казват: Ние ще изтъчем. Турят стана си и започват. Прехвърлят сувалките през въздуха, тъчат. Праща той двама от слугите си да видят как върви работата. Добре върви! Праща още един път слугите си и казват: Отлично платно! Отива той сам да провери, нищо не вижда, но казва: Отлично платно! И стъкават платното, скрояват му една дреха. Излиза той с нея и с улиците и всички му казват – «Отлична дреха!» Най-после го вижда едно дете и казва – «Този човек е гол!» Като вистъка един плат от светлината, ще замлязате на голия човек. Защо? Защото нещата имат смисъл, само когато се виждат. За да се разберат нещата, трябва да се видят. Той, което не виждате, не е реално заради вас. Обаче той, което е реално за мен, не е реално и за вас. Ако ви кажа, че тук имам един светлинен плат, ще ми повярвате ли? От где знаете? Може да ви изпитвам. Ако го виждате, добре. Но ако не го виждате, няма ли да бъдете в положението на онзи човек, който бил гол? Ако ви кажа, че сега в ръцете си имам един плат и ви питам дали го виждате, какво ще кажете? Аз да ви кажа истината. Никакъв плат нямам, но казвам, че онези клетки вътре в нас изтъкават светлината. Следователно, хубавата част на нашето тяло, с която живеем, мислим, чувстваме и действаме, е изтъкана от на слънцето. А онази грубата част на нашето тяло не е така от лъчите на Слънцето. Значи това, което мисли и чувства у нас, е направено от лъчите на светлината. Това представлява невидимия, светлият човек в нас. Когато един ясновидец погледне на човека, той вижда именно този човек, който издава светлина от себе си. Светлият човек е той. Видимият човек пък е материалният човек, в който се проявява духовния. Сега Христос пише на земята и казва на тази жена Възлюби Господа! Знаете ли ви изкуството да възлюбиш човека? Аз често чета по романите, как някоя мума възлюбила някой момък и после го разлюбила. Или някой момък залюбил някоя мума и после я разлюбил. Залюбил и разлюбил. Значи, в земната любов има два момента. ЗАЛЮБВАНЕ И РАЗЛЮБВАНЕ После идва другото залюбване. Една мома не може два пъти да залюби онзи момък, който веднъж я е разлюбил. Каквото и да говори, истината е тази. Тя не може два пъти да залюби този момък. Аз казвам на момците. Онази мома, която ви е залюбила и разлюбила, не може втори път да ви залюби. Аз казвам на момите. Онзи момък, който ви е залюбил и разлюбил, не може втори път да ви залюби. Любовта не може да се възвърне по никой друг начин, освен чрез искрено разкаяние. И на жените казвам: Онзи мъж, който ви е залюбил и разлюбил, втори път не можете да го залюбите. Аз казвам и на мъжете: Унази жена, която ви е залюбила и разлюбила, не може втори път да я залюбите. Каквото и да ви говоря, те всичко това са празни приказки. Като четете Евангелието, ще видите, че, че според мъчнотиите в живота, любовта на мнозина ще охладнее. Значи, няма да имат сила да издържат. Питам тогава. Заслужава ли да залюбите някой човек? Не. Защо не заслужава? Заслужава ли, като ви залюбя, да ви издигна на височина около един километр, както се издига един орел и от тази височина да ви пусна долу, като ви разлюбя. Каква е тази любов? Да залюбиш някого, значи да го издигнеш на голяма височина, а да го разлюбиш значи да го пуснеш от тази височина надолу. Каква философия има в това? Казват за някого. Нека го залюби някой, че да му дойде ума в главата. Не. Освен, че няма да му дойде ума в главата, но ще изкочи дори от главата му. Ако залюбването може да вкара ума в главата, това е една неразумна философия в живота. Разправяха ни за любовта на един млад слуга, който се е влюбил в своята господарка. Той бил малко момче, 10 годишно. И тъй нежно се влюбил в своята господарка, че никому не откривал това свое чувство. В свободното си време той се качвал на едно високо дърво и там написвал името на своята господарка, както и своето име. Едва след сто години, когато отсякли това дърво, намерили там написани неговото име и това на своята господарка. Това е един хубав пример за любовта. Той е живял при своята любов близо. Всичко жертвал за нея. Без да подозира тя. А вие сега по сто писма пишете на вашите любими Ах, умирам, не мога без тебе! Има една хубава формула за живота. Любовта ражда доброто в света. Защо се грешила тази жена? Грехът показва, че в нея е имало криво разбиране за любовта. Ние сега ще решим един социален въпрос. Всички социални и религиозни общества обаче решават същия въпрос в смисъл да се изпъди и убие тази жена. Но Христос казва Всички, които искате да убиете тази жена,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 този въпрос е решен. По друг начин, как ще го решите? Нека има и друго решение. Аз не искам да налагам на всички ви това решение. Но нези, на които съзнанието е събудено, които са озрели, трябва да убедат целият свят, че съвременният строй трябва да се измени по какъвто и да е начин. Хората трябва да се убедят, да им се каже, че е дошло време, когато въпросите трябва да се разрешават с любов. И ако ние не направим това, ако ние закъснеем, въпросът пак ще се разреши, но вече не е в наша полза. Този въпров, въпрос, въпрос няма да се реши отвън. За нас е важно да се запали първият въглен, и от него ще се запалят всички други въглени. Аз бих желал сегашните млади и стари, млади в любовта, а стари в мъдростта, да бъдат запалени въглени. Под стари не подразбирам слаби. Обеждавайте хората, че е дошло време да се решават всички въпроси с любов, но не с тази обикновена любов, която вие познавате. Не. Всички въпроси трябва да се решат със знание и мъдрост. Всички въпроси трябва да се решат с свобода и истина. Всички въпроси трябва да се решат с доброта. Всички въпроси трябва да се решат с справедливост. Всички въпроси трябва да се решат с красота. Аме че то е голямо безобразие. Да вземем един човек, да му турим въже на брата и да го обесим на бесилка. Един човек, когато Бог е създал, да вземем и да го турим на бесилка. Ту е едно велико престъпление и ние да можем да го гледаме спокойно. Всеки един от нас трябва да се обърне към Господа. И да го призове със всичкото си сърце, и чак тогава Бог ще дойде. Казват, е, обеси ли го, да не е грешил? А ми че утре или след две прераждания, и Тебе ще обесят. Че кой от вас не е бил обесван? Аз като гледам сегашните хора, виждам, че всеки един от вас е бил и обесван, и застрелван. Като си правя своите изчисления, аз виждам колко милиони, колко милиарди хора са били избити. Цялата земя е послана само с кости. Но светато прави ли се? Не. Сега, какво разбират нези, които са на власт? То е друг въпрос, но ако ние вярваме, че всяка власт е дадена от Бога, тогава каква е волята на Онзи, който е дал всяка власт? Ако вярваме в Бога, ние можем да решим този въпрос само с любовта. Най-после, ако управляващите любят този народ, аз не подразбирам цялото човечество. Те би трябвало да приложат законите на това бяло братство и така въпросът ще се реши по един любовен начин. Онези, у които съзнанието е пробудено, които вярват в това братство, трябва да си подадат ръка. Не външно, но вътрешно убеждение трябва да има в тях. Съвременното християнство се гради само на своите мъченици. Всички добродетели, величието на всички народи се гради само върху живота на техните мъченици. Как става това? Без христали? Ето една паднала жена седи пред Христа и той казва «Иди, жено, и не съгрешавай повече!» Той пише «Вие трябва да решите тези задачи по любов!» Ако всички ние си подадем ръка по любов, по-братски, не ще ли можем да живеем? По любов не можем ли да решим задачите?» Той, което един човек не може да направи, двама не могат да направят. Той, което двама души не могат да направят, трима души ще могат да го направят. Той, което трима не могат, четирима ще могат. Той, което четирима не могат, петима, стотина, хиляда, десет хиляди, сто хиляди, милиони хора съединени в едно, могат да го направят. Всички хора, цялото човечество, съединени в едно, под светлината на този Божествен Дух, всичко могат да направят. Питам тогава, какво трябва да чакаме ние? Някой от вас ще кажат, аз съм жена, Мене Господ ме е турил да гледам къщата. В къщата ли те е турил Господ? Я ми кажете, в коя къща те е турил Господ? Ако е така, защо нази твоя бедна сестра Господ не турил и не е в къща? Като разбирам, че Бог е абсолютно правда, то ако беше турил тебе в къщи, ще ще тури всички други хора в къщи. Понеже всички хора не са в къщи, то значи това нещо не го е направил Господ, а са го направили хората. Ако ти си влязал в тази къща, ти сам си я съградил. Не я съградил Господ. Нека разберем, че всички неща не са направени от Бога. И Христос се наведе долу на земята и пишеше... Сега аз не искам да хвърлям сянка върху тия неща, но казвам, че погрешките трябва да се изправят. Но хората казват, тялото и на праведния и на грешния все в земята ще отиде. Да, така е, но има едно различие в смърта за тия двама души. Господ ще събере тялото на праведния човек в едно шишенце? И в онзи и свят ангелите от неговото тяло ще направят една хубава ваза. От телата на праведните хора ще направят по една хубава ваза и ще кажат Тази ваза е направена от тялото на праведния. А от тялото на грешния няма да остане никакъв помен. Ще го хвърлят на смета. Казва някой... Е, аз ще умра и праведния ще умре. Да, но от моето тяло ще направят една хубава ваза, а от твоето тяло нищо няма да направят. Казват, е, такъв е животът. Какъв е животът? Божественият живот сам по себе си е чист. Питам сега. Кое е онова, което трябва да ни подигне в очите на другите? Аз се чуда, за пример, като наблюдавам хората и чета мислите им. Те си казват, този човек там, какво ни говори? Какво иска да ни лъже? Казвам, научете се да мислите право. Аз бих желал да видя какво разбирате под думата истина. Който и да е от вас, елате при мене да направим един опит и да видим кой говори истината. Правдата аз я е разбирам съвсем другояче. Време е вече, когато ние трябва да бъдем искрени. В нашите очи всеки човек трябва да прочете човешкото. Душата трябва да проглежда през тях. Като си погледна очите, аз трябва да съм доволен от себе си, от очите ми да искреност, искреност и аз да зная, че към всички постъпвам тъй, както и към себе си. Някой казва, ти към мене не постъпваш тъй, както към себе си. Ти яде кокошка, а на мен не даде. Да, вярно е, не постъпвам справедливо ядох кокошка преди половин час я изядох, но тя бе развалена и ми разстрой стомаха. Да не искам да дам и на тебе от нея. На тебе ще дам от хубавите плодове, ябълки, грозде, спрепечен хлебец. Следователно, ние трябва да бъдем искрени, да не предаваме от нашите погрешки и на другите, но и да им предаваме нещо хубаво от себе си. И когато срещна някого, когото обичам, ще поискам да изпълня душата му с любов, духа му съзнание и мъдрост, с красота, доброта и справедливост, да да се зарадва душата ми при тази среща. Това нещо трябва всички дълбоко да го пожелаем, като се срещнем, да се зарадваме и да си кажем Братко, радвам се, че те срещнах, радвам се, че те видях. Само така ние ще можем да се подигнем. Нека се радваме един на друг тъй, както се радваме на слънцето, което изгрява. Както се радваме на една хубава местност, през която пътуваме. Както се радваме на една хубава ябълка, както се радваме на един хубав извор, при който можем да си починем и да се разхладим. Така трябва да бъде, когато срещнем една душа. Така трябва да бъде, когато се срещаме ние, за да можем да си помогнем в тия усилни времена на страдания, за да можем да претърпяваме и понасяме всичко. Ние казваме, е, като отидем на онзи свят, че онзи свят е този свят. В дадения случай, ти си в онзи свят. Господ ти казва, покажи любовта си към онзи твой брат. Вие, като излезете от тук, казвате, имаше някои философски работи, бяха много забъркани, та не разбрахме какво искаше да каже. Ще ви кажа какво искам да разберете. Като срещнете първата бедна жена, спрете се в себе си и кажете две сладки думи. Като срещнете първото сираче, кажете му две сладки думи. Като срещнете първия затворник, Кажете му две сладки думи, донесете му от дума си малко хубав хляб, малко плодове. Като срещнете първия фалирал търговец, първата паднала жена, спрете си в себе си и им кажете две сватки думи. Като срещнете първото куче, на което кръкът е щупен, спрете се да го превършите. Ако не можете да сторите това нещо, сами вие... Платете някому 20 лева, за да го превърже. Видите някой някъде вол, който тегли някоя много натоварена кола и не може да я изкара. Платете 100 лева, купете нещо от товара, за да го освободите. Отидете в някоя гора, там някой сече дърветата. Питай колко искат за това дръвче, което в този момент се кът. Кажи, колко искаш, приятелю? 20 лева. Плати 20 лева на този човек, но спаси живота на дървото. Покажете любовта си. Ще кажете, а, с такива работи ще се занимаваме. Ами с какви? Това е великото в света, за което Господ се радва. Какъв трябва да бъде нашия живот? Живот на чистота, живот на святост, живот на любов, живот на знание и мъдрост, живот на свобода и истина, живот на справедливост, живот на доброта и красота, живот, който обема всичката пълнота. И тогава пише Христос на тази велика книга – Блажен е Онзи, който изпълнява волята Божия. Бъжен е онзи, който не се съблъзнява в противоречията на живота. Бъжен е онзи, когато греховете на брата му не го отчуждават. Бъжен е онзи, който всякога може да даде право комуто и да без да се съблъзнява. Бъжен пише по-нататък Христос. И колко пъти като срещна някой добър брат-евангелист, прибързва да ме пита. Ти вярваш ли в Христа? Вярваш ли в Господа нашего Исуса Христа? Казва му. Знаеш ли какво пишеш Христос на земята? Срещнаме ме някой свещеник, питаме. Ти защо не идваш в църква? Свещи трябва да палиш. Казвам. Братко, аз се радвам на това изкуство, но вие го знаете много по-добре от мене. Едно време и аз палих свещи, но сега искам да науча друго нещо. Искам да науча изкуството всички свещи, които се палят в църква, да не гаснат вече. И кандилата също да не гаснат. И друго, всички свещи, които горят в църква, да не димят. И всички кандила, които се падят, също да не димят. Всички свещи и кандила да горят без да гаснат и без да димят. Това е най-важното изкуство. Това наричам аз истинско палене на свещи и на кандила. Като запалиш една свещ, какъвто вятър или каквато буря и да духа да не може да ги загаси. Това човек може ли да направи? Човеке. Това проповедник може ли да направи проповеднике. Това свещеник може ли да направи свещенике? Това вероющ може ли да направи вероюще? Това ученик може ли да направи ученике? Когато човек иска да се жени, нека запита своя възлюбен. Можеш ли да запалиш една свещ, която да не гасне? Мога. Е, запали я тогава. Ако я запали и не огасва при никаква буря и при никакъв вятър, ужени се за този човек, не бой се. Ти ще можеш да живееш с него добре през целия си живот. Не може ли да запали такава свещ, това вече не е женитба. Това е продажба. Изгасвали ли свеща на когото и да е от вас? Общо правило е. Не се женете, не е позволено от Бога. Като казвам да не се жените, подразбирам да не се жените по човешки, а да се жените по Бога, Божествено. Защо? Защото аз не вярвам в свещи и кандила, които гаснат и димят. Аз вярвам в свещи, които не гаснат. Аз вярвам в кандила, които не гаснат. Аз вярвам в хора, които като палят свещи, свещите им не гаснат. Аз вярвам във всички свещеници, проповедници, във всички хора по целия свят. По цялото земно кълбо, на които свещите не гаснат. Казвам им тогава, братко, аз вярвам в Тебе, защото Ти си научил великия закон на Земята. Аз вярвам в Твоята душа. И казвам, от сега нататък правете опити. Научете се да запалите поне една свещ, която да не гасне. Това е. Което пише Христос. Блажени кои. Блажен е онзи, на когото умът е запален и не гасне. Блажен е онзи, на когото сърцето е запалено и не гасне. Блажен е онзи, на когото душата гори и не гасне. Блажен е онзи, на когото духът гори, свети и не гасне. Блажени са всички мъже и жени, блажени са всички деца, блажени са всички слуги и царе, блажени са всички свещеници и проповедници, блажени са всички унези, на които свещите и кандилата не гаснат. Беседа, държана от учителя на 22 февруари 1925 г. град София